Alhamdulillahi Rabbil Alemin Salatu wa salamu ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi e gjemain Allah në falandërojmë dhe dhe të mpëritin dhimë dhe falën e kërkojmë Allah në lësëm që të i pranën nadhurime tona Në ishëm fërshën shërlimë dhe të në i falë mëkatë tona Të drëlazër Rasi që të të të lasim sot për ta Të rëgan në mënyrë të qartë Se Si ragonin në dison njerëz në kone pejgamberit Alehi Salatuosam Kura i fëtante dhe u aprezentante dë vërteta Pegamberi Alehi Salatuosam që nga dita e parë Kura i rrën në meket, në rrëzër U mundua që me dë vërtet Me bucin maksimale Me urëci, me maturi Dhe me argumente shumë fuqeshme Të arsyshme logike Tua prezentante shpallën që zotë gjellëvali a dërgante dhe nuk duhe i shumë njeri u të hamendaj për me e kuptu se a është duke e folë kënjërit vërtet në po jo. Nënë kështën nga ta atil që para se me e taku pejgamberin Alehi Sedusam, më bushëshin me loj loj intrigash dhe shpifjesh kundër pejgamberit Alehi së ratu vësram që në momentin kërta dëgjojt me refuzu. Dhe ju ndatët të tilve që Po sa e shenjën që pegamë bërësëmë, thënën Wallaj, fëtyr e akëti nuk është fëtyr gënjështari Hala pa ndëgju Përështë e njëri njëri mirën Fëtyr duke që është spalla Ma njëri but, s'ka nuk është qëllim keq Ja njërin për e ardhen E dinin së është i sinqert Vëtë e mërtuan Besnik i vërtet Vëtë i thënë kështu Kur erdi me shpallje Et si la posta i uaprishte interesat e tyne personale çoi bute. Juçi jo ata kishin bindjen ata çka ishin ata absolutisht. Era fuzuar pe ngaverson. Era fuzimi i të lloi lloishëm. Atapse plot nga ata tasoj ku i besuan pe ngaverson pasaj u përhap feja zotit. Por po flas për vitet e para, për qendimin më i ke parashprënguljes. Dhe sikur që thash, reagimet ishin të lloi lëj lloishme. Mirë po dyshën të çuditshme. Shumë çuditshme. E për një nga këtu ragimet të qëdishme dhe, dhe që flasat Dhe qëfar shpalli Allahu Gjallahu Ala Halama qëdishme Njëri nga kundrështarë të pejgamberësëm ishte Ebu Gjaheli Ta njëri qëli realisht nuk ishte i njërë Me argumente, me fakte Më hanë të veç Shka ku pse Thonë të A nuk gjëtë zoti pejgamberë postoja Mirë, ati kimi ka zuha, Allah o të ka me dërgua Aja ka përzed Dhe Nga mlefi dhe nga inati Bën të lutje kështo Shikane këtë qëdi Thënë të Allahume O Zoti jam Nëse është e vërtet kjo Që ka përthet që kënjeri Që njeri që ka përthet? Që ka përthet ma me dërë qëmë Allahume ka dërgu Allahume ka shpal Këtë kuran Po më thëtë që braktis në idhut Allah në dërëne Po më thëtë braktis në mashtrimin, bëni sinqart Po më thëtë mbrone jetimin dhe grune vej Po më thëtë rune pasurin E mështë se keq përdani, qështu po për më thëtë? E nësë është e vërtet kjo që ka po thëtë kjo? Që ka nuk tha në udhëzazat Nësë është e vërtet në udhëzazat Pra logika qështu thëtë? Kjo, kjo, o zotë jam, <coughs> këj njeri për fletë në më në tënë, nësë është e vërtet që ti e ka dërgu në uza, për shamull që shtu njeri le gjekë shumë thëtë. Qëfarë thë Abu Gjali? O zotë jam, Allah thë, përpaj, Allah në lustë, thë o Allahu jam, nësë është e vërtet kjo që ka përthrat këj njeri, në mëtë me gurë pëj qëllë, ose në dërgu një dënim dhëmë shumë, E mos ta lëmë më beson këtë njeri. Subhanallahu. Pano njëri thot, më përpara më thoni më gur se ç'i e pranoj se ç'i ky po fol vërteten. E çka kokola ky aj e vërteta piku ku do të qenë do të më prano? Kush do kuftaj? A është i varfër? A është për shembull i vjetër, ashti ri, ashti pozit, a është i ri? A është popozit, a më pozit? Kush do kuft? A ka thonë vërteten? Do të më prano? Jo që s'ti, kështu, mentaliteti ti thon të Njara, bozot, në mëtë me gur E mështë të lejmë u musliman Mirë, kjo që di shumë e madhe Po Qudinat e njerëzve nuk, nuk përfundojnë Si u përgjithë zote Kjo është halama që di Halama interesant Mën kjo buni doa, buni doa kjo Po, e Allah u që shumë përgjithë tash E mëtë me gur Allah e mëtë me gur e Kjo e lipi me mëtë me gur Po lipi me gur, që e gur Qëfar thë Allah gjallë e wala? Nësun e lënfalë, kaptina e lënfalë, ajetë të të rëtë të rëtë, Allah u të kështëto, wa ma kanë Allahu li juadhibahum u antëfihim, wa ma kanë Allahu muadhibahum u hum jësë të gëfirun. Nuk kom e i dënu zoti këta kur, për dirisa të jenë mes në t'yna, dhe nuk kom e i dënu zoti kur, për dirisa kërkon falje, Kjo është e përgjithja Në kjo lut me mytë zote Allah në tha, nuk përdu me të mytë Nuk përdu Përdu me tjep afat të këndelësh Përdu me tjep afat Të mledhësh mend Përdu me tjep afat se kur du të marrë Në dorë të ka A ka mënë që i si me shpëtu di kush Caktimit, ja, apsuritësht Shikaj e, subhanallah Krye e necin e robit E shikaj e urcin e zotit Shikajë, shikajë, dhe me thonë, i natin Europin, e ropin, e shikajë, rahmetin e zotit, së përhala Përndaj, që ka marëm për i kësa pidovijet shumëta? Një pidovijet që marëm pëllimert është Tëndër dazër, gjithë munë, sarë ki më u lutë të zotit, lutë për mirë Dhe në fundë thuj, o zot, te dinë ku është e mira, nuk e di u në Unë e për të lustu i ma aqë sa unë dij E ti ma jap atë që ti e din për mu që është më mirë Leja zotit, ta përson Kërë nësë njerëzë, e mësojnë zotit që ka më jap zotit Masë mësojnë të ata, e din për më, më mirë mi që të dyjnë të Allahi nuk kena në uaj asë me folë E din që ka kon zemrë atona Mirë për Allah u gjallë huala ka kërku për njëve që Me e aktivizu edhe gjuhën tonë në adhurim Ka që Pra ndaj këna mësën që Me lutë Allah u gjallë huala Me lut nga jeta ndull me mallku ose ose si thonë tana me po me lanat me po s'ka neu kso te ka merse un sukon korska mallku kërkon Aisha thot dhe anis e di malik thon ma kana nabiu sosa la anan s'ka cin mallku korska mallku wala fahashan askur askon se ka shojt po ne 23 vjet çha çha ka mbopsha e çka se ka von kur di kon se ka shojt kur As nuk e ka lëndu Ola se qabën fil esuak As ka qenë që ka bërtit e me ngrizoni Ka qenë shumë i qitë Kjo është pejgamberi së osar A lëta Allah në gjallë Ola për të mirë O Allah u zaje Lëta Nga se nuk të bënë nërë Me edhenu Allah o dikon për të japë Allah u japë haku në gjë kujtë Nësë ki gale të japë O lëta të japë sute Po ti fitaj e mirësine Allah u që të lutësh për të mirë e Allah me shpër ljëdhëm. Për ndaj, Imam Ahmed e Rahimullah, Ahmed i bin Hambeli, e dietari madhë, dhe më onë e ka kalu një kohë, pa drejtësisht, dhe onë i ka mbo presjan, me e ndryshu një mendim që ka pas, pasuja shumë trona në të kohë, të, në të kohë. A i s'ka pranu, nuk ka mujt me devju, fen, për shkak presionit, dhe e ka ndërëtru fatkesi shumë keqë në të kohë. Për. Edhe Nga disa tërtura, ka, ka met pasujat në shpinë. Ka vdeka ju dheci dhe që ka tërturu, vdeka jepëtë. Edhe të nëvëzër, ka arë mjeku me ja kuru plagën këto, do ma shdash një copë mishë me ja këput, me ja prej, e në atë kua edhe një pa anesezionën me një qinë gazepja, problemë konë. Thët, transmitu si që ka qenë prezent, po edhe mjeku që ka kuru. Thot. Ja prejnë të mjeku lë mishin, dhim bje madhe, e ajë thënë të, o Allah, falja më të simit, që Përndo eden këtë tash uh, ai u ka dhënë për shkakti e koha theqë O Allah fal japta. Këta njerëz në vdekje. Këta njerëz në vdekje. Këta në shembullion. Jo për një punë më të vogël Zotit. Do të vlamos ti mos i numëroj çka dinjesh më thon. S'ka nevojë më këtu. E thani një njëri tha: "O Imam, po beleçiti bre, haj tir veç është s'kan pas shohur apo beleçiti. Çfartha? Ç'ka funë njerëzë më leh, ç'e të dukum me frymën e pejgamberit ç'ka tha?" Tha nuk këm kënaq kur që përshka këtë me i Allah me që u dikën gjëhenem kurat. Për mund, ja. E për pun tjera din zhut që ka përnë me tabë. Andaj ma mirë Allah me u dhut u dikën, e Allah me shpërtu dikën, sesa, në duhet në rujtë, përshka këtë haku të huj, e ne duhet në nëllut për të mirë apëtan. E dyta që marim për i kësajt e nëzër është, pënges, e vërtet është e qartë, e qartë është. Po, për me pranu ka pëngjesat, për me pranu ka pëngjesat, të saktume, nga pëngjesat kryesore të pranime të njëtë vërtet është, i në ati, ose mëndimënësia. E dinë që mire ka kërë? Ta shtimi a morë. Ta një tanë më thënë njëtën këtë kamësu. E që ka gole që këmë kamësu? Që ka gole? A ma njëri mëndimënës e pranan? Unë e mëgullë mëngu, ja, ma që fa. Unë e m Njerë se ku këllit ullit para gjithë do kujtë, mësën, nëse ka me mësu, a po, kush do qëtë, mësën, a përta. Njerë, o meri, radjallanu, u do në tregë. O meri, o meri, më në khatabë, djetë, njerë i mëtë devotshme, mëtë dishme, u do në tregë dhe përni njerë të budo. O, zëtë, më bënë nga ata të paktit, nga ropë të tu të pakt. Se, në do mënë, ju nga shumica. I tha, a jeti mirë që shpallutësh? Qëshme të palla pohet. Tha po Allahu than Kurani, "Wa qalilu min ibadi shakur." Pak nga rrobat që e mi, m'falën çu zhdua ta thon. Unë po domë ku nga saçi falëndrojë nga ata që më hojn. E morrni msim. Unë mirë tha, subhanallahu. Krejt një msim, ndo çka vesh unë më të pamë subhan. Ku është domë mirë tha? Nuk tha tipom ka lëzëm u, çu është ajeti. Sta vallahi, kta nuk tha kështu. Isha të mua të fjalim, edhe doshi më në vendim. Një gru, pejnalti, përna, no, gru Fullin Gjemi tha Kusht të ka e pa drejt me një nalti neve këtë pun Oso mirë i do shtë më një vendim që Pak, një u kufizon Një dhe drejt grave, ajse kështë e përtu Pak kështë e për me regullu Në atë kuoni një, një problem qërë Tha, kusht të ka e pa t'ju këtë drejt Neve, Allahu në ka thonë kështot në Koran Kusht jeti me kufizu Publikisht tha, burra Mire ka, unë e keq. ka në keqë Njerëz tam dal pranoi gabimin, kërkojn falje. Një është e vogël çojni natë. Andaj të rrezë. Njeri më ndjemat. Çu çu njerëzët, njeri shkujraj. A kjo të pisnat të pikudra? E, e, e po kur i çu njerëz pikudra, çu shishë njerëzët? Dwajë. Po edhe njerë ku të çu ato çu shvojn? Dwogulë shojn. Nit. A ne kush vi në natë vogëlësht? Duhet me ku me njerzë. Mote asht me pranon shkogale ku do të çofta thon. Në familjen xhamin, shoqërin, pun pranoje. Vallai pranim i gavi më mua, One, fal, të, skedit, gjemija, të është mirësi. Pranim i vërtetë është mirësi, shkogale ti po më semuap. Unë kur jam fal, ti s'ke ditë ka xhamia, tash ti shkogale a kum ditas, kum di çka shkogale. E çka shkogale ku jam kënone, ku e kunde, çka shkogale kjo. Aja që thëm, thumlu, drejt, vredjt, po them ose ti po më thon mua, është e drejtë, është e vërtetë po. Merrem ora ka se i nati edhe mendje mëllësia janë pengjes e ma dhe për të vërtit të rëmsëm dobi e tre që e ma në piksajt e në rëzër është se Allah u gjallë u ala po thëtë nuk kom me i denu për diri sa ti e një mesin e tyjnë do më honë ti e pengjes për me i denu që ka kuptan të piksajt ti e pengjes? kuptojmë shumë gjyra një për tine kuptojmë se nuk të kom dërgu me i denu me dash me i denu s'ka dërgu kurë Misioni u skuap funduollote alla gjallje. Hala kish kam i ka u thon këtyne. Përderisa misioni ut im shigres i, i përhapi se spallës, është procedura është në vazhdim. Tu ec, nuk i dën, le të thonë ta çka duin. Le të bojnë çka duin, këto nuk dënojnë apo. Subhanallahu. Kjo është afatizimi. Ti apo ja Allahu afat. Sot njëri po për më përpara ka ful keq për ti. Tash vetëm në mirështam. Apo? Pran Allahu atë me apo moshpirën. Mos me don mund si u mu pendu. Allah japë a fatë, japë a fatë robët, japë një shansë, dy shansë, dhe shansë, mira shansë, mi kalzuqi, këthahu më rëbohë, ku kime shku, këthahu, prandaj, shuizuj shansët e zotë gjëllë e vala, si kurse edhe, kur e rritë me i kësë, dhe qëta shëtë të, të nërëzër, këtu marim një mësim të të tërëse, do më thonë, vlerë e Muhammedit, salat dhe salem, sa është e prezent aj, garantës, së Allah nuk dë nënë, Suneti ti, rruga ti Garantën se kosh e ndikë rrugën e ti Nuk e prej këdëni mizut e gjelë dhe gjelë a ljo dhe, dhe nga dërbitë E gjitha ashtu se Prezenca e njerëzve të mirë është garants Për sigurit dhe për hatinë është njëve është garants Një musliman si duhet Që ka kuptur fenë që shduhet E njek rrugën e pegaman si duhet Aja është fakturit siguritës Aja është produktivës Aja është produktivës nuk gudzan as njëherë me ndodh dikur shirën me papitinë, as gudzan spaku jo qëllimisht nga se Allah më pollat nësi jeti këtu, ata kanë me konë rëhat e mirët nësajt des pasu se ti qëka du të me bo me konë qënjejt dush me konë te faktori i pajtimit faktori i siguris, i stabilitetit i rëhatis mës njerëzve nga se rruga që ti ndjekë që shëtë është të përta nuk duhet kur njëherë që ka që farëta pejgamberi sasarëm el mus Nëselim el muslimuna me lësanin e yedi. Besimtar i vërtetë dhe i drejtështa që janë të sigurt, janë rahat të tjerë nga kush? Nga gjuha dhe nga dora e tij. Rahatje nga gjuha e tij kurse ofendon kërkon. Nga gjuha e tij kurse shon kërkon. Nga gjuha e tij kurse lidhën kërkon. Rahatje e sigurtje, sa do të jetë 100 jetë një musliman nuk lëndon. Qëllimisht jo, ja, me gabim mund të mund ze po na bën Allah Allahu. Edhe nga dora e tij Kur shars kongatorin. Asta prek pasonin, asta prek derën, asta prek jetën. Veçataun, që këto feja janë. Që këto ka ne ka vënë peqëmë një fakturë të sigurisë, merruj sigurinë. Jamë kënd kërsin për të. Nugoza so më ku mësimon këtë. Kur. Nosë çunë çavëll loja. Ti e fakturë sigurisë, sot jeti të ata kur shprek dënim. Ka të morta vënia. Prandaj, wallahi duhet më gzuoj aj prit. Ajo familja, ajo mahall, ai qytet, ai van që ka besimtar që falin e agjerojnë edhe punojnë dhe angazhojnë. Nuk duhet më utu pina mazit. Nuk duhet më utu pina mazit. Nuk duhet më utu pina mazit. Ollajve që ka rahat e ka mirsi pisa e përta. Ka respekt e ka ndirë pisa e. Sko që më utu pisa e? Pra ndaj, na duhet që me dërët me vepra tona, me pun tona, me dëshmu, në më thonë, aspektin përtsorë, të sigurisë, e të mirësisë, E të cilës korekte që ne ofron, ne ofron kjo fjaftën. Gjithashtu të nëzër, kër flasim dhe më thonë për këta jet, nuk mund ta anashkallun edhe vlerën i stikfarit. Allah u Gjallu ola tha, nuk kom me idinu sa jetin mes në t'yna, edhe nuk kom me idinu dirës ata, thonë, estakfur Allah. Kjallë, estakfur Allah, ka vlerët madha, ka vlerët madha, Fjale e stakë fyrula ish linë gjënat Fjale e stakë fyrula E shpesht, shpesht me thonë Je bereqet dhe eshtëm pasunin Fjale e stakë fyrula e shpesht Je për hati e dhe mirësin familje Fjale e stakë fyrula Ta frëntëzo që le valëm Ka thënë hasen e basar ju Një për njerëz e devat shumë e të mirë ka thonë Thuni e stakë fyrula ka tjeni Në shpe, në rrugë, në tregë, në punë Ku të që tjeni? Në këse nuk dini kërë zbret fali Allahot. e Allahët E kërë zbret a jo, ja, dhe të gjendu këthën Jara për qëtë fali që i këtë zbitë, ma jepë mu Së më po më vijin E ka dikursi si vijin fali e Allahët E jo, Allah nësë Së më vijin, dhe zbret jo, e po nësë së kam lezëm E ka këtë? Jo, Allah së ka këtë? Në ketë këne më i Allahët më në fali si Të po. si tonë Të tonë Andaj, dikurs të thëtë fali e po së dyjnë Një arsimtar, një profesor, mija, në arsimtarri profesor i studimeve mia, na thonte ni përvojë ti çe ka pas. Tha i fash neer studentëve, shkruani me një faqe, domethënë tmetat që keni dëshirë me i përmirësuar. E kam me të truja, kam dhe nervën mësuar. Sa i shkruajtën, u bën as një orë, gjysorë sot e ka pa fasa marrësi. Sa kur i pranan, normal fleta dy tmetë anjoni të tri, njëoni valla s'po m'kujtohet ç'shtavam. Donëse so mush fleta mirë. Jo të atash nonën tjetër fletës shkruani tmetat e një shoku të juv që, njënjë, që këni qëf, e njheni që keni qenë qe fami përmesu o mos ta flet apo Është shumë mirë dimë çka duhet të më jek, ama unë asgjë, unë duhet më jekam. Pse? Se pak mirë me vetveten, më thon. E fjalë astaghfirullah, mëson me aq të gjisni vetvetes. Unë leje ti këtë. Është kthi ka fol zoti, është ky ka von, disa ka von, ka fol Allah, çfarë bëjnë? Unë astaghfirullah. Fjalë astaghfirullah mëson, më nuk më ek të gjisni këtu ti son me kuptoj ti kit meta po tonë zor po them hipotetikisht edhe mos paq asit mjet, heq, paqë me të hiç kejt pasmë gjinohije ju s'koni sanksion apo ai kejt pasmë gjinohije apo asit me sikish begatit që pëshizën a e ka afandru Allahun tamam a je bara 0 0 sot ka don zoti çaqti që e ke pagu a konjtu nuk mundun shapo nuk mundun sot më pagu për nisi so çpo mshoj thashti so kse pagu Bato ato ci se ko so ai ke shpagu. Allahu ak. Kët fiolji pe ndëjan, elhamdullah, jorahat po minin mua. So ai po algum tipanin. Kordja. Po nin fol, po nin, apo nin fol. Fol vallah e tu nia, a pogun dikuj tipanin, jo kërkujt. Allahu qom veç tu elhamdullah. Kordja më shumë. E çtu akoma ngësi çtu? Mirnjuhja akoma ngësi. Akon, akon në falëngë mangsi, ko. Moshem as takfërla. Plusem Allahu mfal. Begatitit u apo i shrujtëzaj Mirësitit u apo i pranaj Nën në kujdesin tënë po jetaj Mirë po Në kja më në mirë njësa duhet Në falë zotë jemë E mërë estakë fërëlla kuptimin e vetë Gjera fjoles estakë fërëlla Estakë fërëlla Dhe gjithër të të në vëzë Prej Me unë do bimet të këti e, Ajeti on, Të fundit me përmbyllë Që Zotë gjelë leho alla në fletë në këtë jetë se Allah nuk ome i denu. Kjo garancë, si kërështë e këtë dhe maheret, parë po du me përfundu me pik të veçantë. Kjo garancë se Allah nuk i denan, është garancë a fat shkurta. Kadbe me këtë dunja. Kadbe me këtë dunja. Ndërso në botën të të të tërë, një në regula tjera. E tashvesh një krasim shkurta i meshtë, e me përmbjot. Në këtë botë, do me thonë, barën e madhe të përgjëtsis, qoftë përshkak të mëkatëve të bëra, qoftë përshkak të mungesë e mirë njuhjes, po, barën e rënd të kësaj, peshën e rënd të kësaj, e shkarkën, liru është për isaj me fjallën, o, Allah, falu, o, fjallë, esin qertë, jo, esin qertë, goje, po, esin qertë, po, meni estëgëfirullah bin, a është lirë, a është trajtë, a fë E din qdo kush për një atë Mirë Nese vdes njëri Ton këna me vdik Del në të bot Shën në sraq në vet do pun Shën fletor në vet do ve pra që i kish pasjef Menzir në i gume me i fshimës me i pato Kër kush atë Allah i thët Gume në kipas në tok Kër këdik të këna marë gume Së frijet më Qejo gume është e stak fyrla E stak fyrla fshimë Fri E ki guman frisat mun Allah, frisat mun. Edhe kur te boi gjinon a pat fshije. Po ne pat boi, po a pat thyes takfirullah. A pat banë. Ti pendou se gjëre që ski më bën mëkur. Po liksosh dikon, do psosh Allah e do bëv bjed, a pat thyes takfirullah. Kur mos tu jap, çamëni falim kur po boi gjinon. Kur mos u kështopë. Sa të bën gjinon thyes takfirullah. Nga se kët mund si Allah ta ka, jone. Mos ti huaj falni, jone is takumhon. Unë suntologët, apo? Naho gjëllarë së falem gjënohën, abdhen Jo, vëllabdhen, unë e vetës që në falem gjënohën Asë unë e përshin Veshë Allah me në e përshin ja, Ane mundësin të kapë Allahu Unë e për të përcili veç Përëmtimin e Zotit Mirësin e Allah për të përcili Mere gumën e ruja Ta murë Zotit gumën Ki me lypë me ble Në më honë me krejt që ka ki Së shet ta shetë kërkusha Allahu për mesë njët i të gjëkimit Këmë në Okej, qatë dudën, me i mërë, këthemë dënjë e bëjë, lyë pësërë, për me ja këti gume, në fëmë, me më më një friqin halë. Allah e dhe të orë, u bëhem, po shumë ma pak për të këmë lyë më dënjë e për qitë gume se këtë ashtë, dhe është që omë bëjë që i pëpagun kaj shrajtë. Ma pak u konë, lyë rë konë, ta këmë falë këtë gume. Me thonë, e stakë fërëllatën. E O Allah nga falë për të begati që i kemë të shumë të asbëtina me thënë nërë ua. E të shumë të begati. E mësitë e shumë të shumë të, shum të që Allah nga ka dhëmë. Jo më anku. Jo në u dhëmële me pasë me të në keshë përzo gjëlle vëla. Wallahi të nërëzër. Allahu thërë në Kur'an, Nëse dhëtë për pjekën e me i nëmru begatit Allahot, nuk keni me pasë mundësi. Mono mi nëmru, nuk munësh, nëse dhe mi nëmru nuk kanstarot veshpi veshet pa nxirin ço dobia sos so, ose neas di me vllahaj çafta çka ko këtu e nsys to kap e ti veçmja nis për çdo nerv nsy e për çdo damor veç Allahu elhamdullah elhamdullah Allahu subuh e tani menjes me veshën e me po veç në tru s'ka ko ato ato so procesja ti bota tru për çdo proces i zhvillon elhamdullah elhamna ozat që mësuve trunën më thon veshët mia që të fjal e tani elhamna që mësuve me më kuptu çka fa i so kap só procesi që zhvillohet e só procesi që zhvillohet e só procesi që tu kë i truprin ti veç për kët proces që po bëhet tik as ti begatimes apo veç procesi që po bëhet trup që po jetë gjallë ti s'm thua më mirë astaghfirullah alhamdulillah sunja epokë e ku na të begati tiraci po i shëzano andai alhamdulillah edhe astaghfirullah ju ndihlut të më të mira që Allahu i dëronu Allahu na bëth falëndëruas për begati që na i ka dhënë Na boft Allahu mirënjohës për mirësi që ndai ka dhuruar. Nga nëj falt Allahu mëkatar tona, nga si mi gabimtar dhe mëkatar, na mundsoft Allahu me lshokë dunja, edhe e kenë shfryzuam maksimalisht gumën, kretin e kenë fshi. E thalloj na dal me fletore të pasuar që tek qobetom punë të mira gjunoja të shly. Mundësia është shfryzone të dhrovën e zonës. Shfryzone. Allahu shpobleft për, për momentin e për sabrën e mëkahç për sodën takimin dashëm Zoti ju ruaj. Sallallahu ale Muhammedi wa alihi wa sahbihi sallam.